o visite nuestra web bodegascanric.com. Ja som aquí, si us deixeu entrar ho farem i bones tardes, salut, alegria i bon dinar es migdia, si esteu dinant que vagi de profit no voleu masturbar-vos sinó acompanyar-vos en, eh, en aquest moment en què sa família es troba i asseu a taula per tenir un bon, un bon dinar. Així és que el nostre camp està en tots valtros cada diumenge, què Déu fa? I hem fet un redolí i farem de tot una mica. Parlarem de les festes de Sant Rafel, parlarem també d'una torrada que es fa per allà, per amuns, per la cala de Sant Vicent, i sobretot escoltarem música que de... això es tracta d'escoltar de... música de la que ens agrada a tots. <d 'haver -ho> Oi, sí que ve, sí que ve cosa avui aquest cas que mos ha fet tant Vicen Bufei això vol dir que hi ha alegria, que hi ha salut i eh, ha que dir que l'altre dia hes parlar amb una gent de Formentera i em va dir que, que aquests anys, que, que aquests, sobretot aquest darrer any, que hi havia hagut moltes novedats a moltes cases i que havien faltat molts de, molta de gent major. Així és que avui enviar el meu condol a totes les famílies de gent formenterera. Espero que que no siguen gent, gent coneguda, perquè si no, he de dir que no hi sabut i que si falta alguna persona cantadora o esteu de dol i no voleu que sentiguem alguna de les cançons que habitualment posam, no teniu més que dir-m'ho en nou 971 de nou de 8, 23. Posar-vos en contacte amb jo perquè així no agraviarem a ningú i sirà la manera de que tothom estiga conforme. 9 7 tu, de nou, de 8, 23. Dic gent de Formentera com gent d'Eivissa, però em van fer sabre que Formentera hi havia hagut moltes novedats aquests darrers temps. Així és que vagi per tots, el meu condol per totes les famílies que els hi ha faltat alguna persona estimada. Bé, I idó, després de que uc de Vicent Bofí que vol dir que començam, anem a escoltar Anna Francisca, Anna Maria i Anna Pepita glosant. I aquest any s'hi ja salut salgut, el tenim distrecsiós i elli on crep mal no s'fai el n'credi n'hojem bremore t'es mosem d'estima -de el mal respecte tots se pau tenim de buscà hi. ready <síntos> Si ja s'aluta, o t'enim d'e disfruta, i ella d'evis mi llanta. El que fas que et toluc i vi a dins casa en pescau i cap girat i que estava en lloc Li colcigada que no sé com i arreglat i que dulna. N'han quedat quadrec i s'encara guiñata. No tenen ansa ni a més de și mai te malatim m'a creusat d'en de, Chico, d'en Iai, que sempre en diu d'alguna bona, m'ho dirà una que no sabem d'acabar, però lo millor és sentir-lo i d'anem a escoltar-lo. Vaig veure s'ombra d'una asa i un dia fent si se'l posa la dona que l'aguantava va dir déu-te dos repòs. Mai havia vist una cosa i així d'una lot tan gros que això... Ja vol gustir i ser-ho poc reperós. Si menos fos una cabra que pugués ocultar's dos i anar-li rescant-se panxa que et fesca l'alegriós. I oi vaig pensar una mica i li vaig contestar amorós, i això ja m'agradaria però rescar volvó. Lo que sap bona seria si et calves, furiós, que s'ase s'enfadaria i no et faria més favor. Avui n'escoltarem a Porfidià. Avui serà glosa i cançons que et recuides de diferents, de diferents glosades i de diferents xacotes que hem anat recuint al llarg d'aquestos darrers anys. Antoni Guas, amb aquesta cançó. Heu per allò ja l'aia, he trobat cedrecera que fanes en el que hi ha, que passa per baix de cera. I estic per alli aturat per fora de sa barrera i diran aquest que fa tant d'allisar sa seqüència. I estic per alli rufat, no hi ha res que m'entretenga per fer-hi bones teulars, no vengan a sa garbera. I ho que ho tens tot espigol, i es veu tan becatjat sempre i si hi ha un determinat per posar-se per d'al·lera i engafarem de pintats de queixos de gavalls negres que per teringa viat ja ho mallors que queden Diu ho vés a cuidar d'un sugat que no te'n menjés algun que si ho arribava, t'està llevant o s'engolos així. Jo ja l'hauria enviat i a fer més de tres punyetes de xemanaris pecat i entre entra en conversa. I el casgallat s'ha despertat i el som damunt la una. Bona nit, tu dius quedar sense tenir cap excusat. Abans m'ho havia fet un uc, voldia dir que seria per aquí i ho fa juntament amb una bona cantadora que és na Catalina Puvil. I fa temps que et volia dir, si volies van a casa ningú us volia dir ferien una vidassa. No sé si puc decidir si que som molt bé, i tu podries tenir i alguna rata amagada. Si no tinc més conxa, vol dir ben tancat, -hi. S'agadi d'allí no pot sortir, perquè l'intenta en barrada. Jesús meu, si deu patir, si no deixes-ho, l'atzaldu mira que ho faràs morir, com aquest no entendràs altre. I és que no pots un maní que mai vol fugir, la platja i no sé què trobar, t'allí, que ja boi bé bany a baixar. Ja te'n pots a que no deixis curtir Ti algú, que si no venís febrer l'hauries de que lo i ja no fa més que tu sí, no sé què quedarai, Li passa Dé sé que pateix de ve i que ja té molta graça. I si mira comprengue que de me no passa si no ho li trobas remma. liuràs de donar massatge. Jo ni d'on va estar però no fa bo, la traça no fa ni un moïment, ni sap agravar-la xinassa. Deu ser que no m'acontent des que li haig d'axa baixa, però n'hauríem a dir que n'ell en repare tant si canta. Jo crec que ja pete fet d'ell, que només fa rumiatge ja ja no i anant-se amb de cap present, l'agafant la mala ratxa. I ja al poig n'esvertiguem, que si va molt de pel·lant, si no té una xabel i t'arança corbata. Si li dones un consell, tu que estàs esperant, vi la veig, i s'atendria remany, i així podria ser el No sé de quin mal petaig, ni menys de què te falta, i no sé que li dugués una xevel·lina guapa. Ja n'estaria content, i ara que vés hivernada, que hi va rufadar tal vent, i així podia acotxar-se. I els d'endul de natge més, i els de te la paro, sempre el va de foc. Giguero, sí, sí, l'hauran de puntar en espai. Ja hi pots estar satisfeta, he estat una repassada, i pel l'an de meu xer, ja valdia i es quedava totes xerrada, i fa temps que et volia dir si volies no venir casant. Avui és el darrer diumenge del mes d'octubre, ja ve novembre, ve la festa de tots sants, la fe sa festa dels panellets, la festa dels nostres difunts, la nostra festa particular en què tothom va als cementeris, deixant les flors, arreglant els nostres, nostres llocs on descansen els nostres a ser eh, estimats i les bueno, tradicions eh, tradició no només de les nostres illes, sinó de, tota, de tot arreu. La festa de tots sants comporta també la trencada de pinyons, de fruits secs i d'ajuntar-se a les famílies. Anem a, a recordar-lo i a disfrutar-lo, gaudir-lo i, recu i recuperar aquesta tradició. Anem a escoltar a una formenterera ara, una Victòria mayans que té una bona veu, té un una bona família de cantadors i cantadores, Ana Maria, i anem escoltant a Victòria. La sentim. I la vida té alguns problemes que són mals de definir. Van funyant petres, ja estàs girant de camí. que vila... M'ho agafa fibra pensant en suport, venia. El món no torna rire per res se vol detenir. I és que és com jo desaspira pensant que l'he de seguir. Cada cop. Viu un sistema i no m'ho sabem a venir. Un tot el que tenen quan salta no vols a dir. I e, e, e, e, e, quan més grans s'assisten i, i més figues volem cuir. I si n'empa se que retireie disposats a em vestireu I si que fa'm se dreixirei o escroge d'algun camí No sabem que m'ho respire i hasta feim algun cuní Jo crec que se me certirei para to que se aproveia em que forma tira, prospira e não vê mais venia eu se escasse sem fin, maniras já me tratem de fugir troben barreres i si volen escabullar. Caces per ser la di, ningú vol dar camí i de llibertat s'apodera i tot qui es pren vida així si demanen. El que no tinem si no ens hagut el que haries. em pense que tendrem problemes, pot ser bé de conegudir. nostre rec reserva si no volem discutir.. He, he, he, he. Ai, són per molts temes que un nimen ho gosa dia a la vida. Té alguns problemes que us són mal de definir. I veureu lo que va passar-me i dia de la matí. He, he, he, he, quan menys... Moi esperava i un pelut me va vestir. i arai. Ra de connava i només pensava en fugir. Jo no sé bé. Que portava i no podia definir un, un arma molt fumejada, igual com que era carai marí, heu d'avalu de regullada i perquè volien sentir que a distància li secava i com si li volgués fugir, heu sentint que tant doncs s'exclamava i que vas tractar de veia el cap allà on ell m'anava i tota disposta servia. I era un senyor que parlava i d'un modo mal declaria. I ja està m'ativocava i que portava un xavalí i que li havia parat bagaixecant-se molt de matí. He, he, he, he, he, he, he... i volia demanar-me si li podíem fregir. He, he, he, he, de que portava no havia pogut dormir i no estava prou ben agal i li vaig voler dir que si el cap a cap demanava i no sabent per on sortia si casa. casal vos sospeixava qui s'hauria de fugir al llitren i els empal·laran però també ara m'aclaríem i un bon vi ja li cobràrem molt bé que mos va venir i eh, volen rompem un nara l'endemà de bon matí I, eh, que aquesta no els ensuades ja mos podem debatir i jo us vull dar unes i per si se'ls estreveixi. I ja us diuen d'alguna cosa mai heu d'intentar fugir. Heu arreglar des de la bona són molt mai llors de claria. Heu que dient sis bones perquè ningú de servia. Eh, eh, eh, D'Espanya, blancs i de tota raça, i d'Espanya, i de tot país. Eh, eh, eh, hi ha alguns que molts d'estufaven cint d'estatura petits. Eh, eh, eh, hi ha altres que... Ja m'assustava i sols de veure'ls avenia. Eh, eh, eh, Perquè els teus s'emborratxaven de sentir s'olor de fi. I per més coses que us demanquen mai teniu dedicació. Eh, eh, eh, S'en santa assegurar-vos serà per bona fia eh, eh, eh, el que heu degués. Fa, per exemple, i això que ara us vaig a dir, eh, eh, eh, Santa que bendita i mare de Sant Agustí, eh, eh, eh, va rezar vint anys i pico i per lograr convertir eh, els fies de la seva vida alguns problemes que són mal de definir. Per cert, moltes felicitats, molts anys bons a tots els Rafels que celebraren el dia 24, el dijous passats, la seva festa grossa, eh, tots els eh, Rafelers, i, però la festa no s'acaba no el dia 24, sinó que és dia 25, el dia 26, i avui, el dia 27, continuen els actes. Avui de matí hi ha hagut ruta de Nording Walking, hi ha hagut inici de torneig infantil, partits galàctics eh, i en aquest moment, eh, bé, bueno, en aquest moment no, a les 2 de la tarda, hi haurà un gran dinar de matances. A les 7, A cinc hi haurà trofeu de festes de Sant Rafel i a les vuit i hi haurà un concert d'escor parroquial a s'església. En quan és dia 31, hi eh, haurà Hallow Fest, això per els més jovens, primera edició d'aquest festival patrocinat per Ibiza Global Radios, nostres companys de baix, d'espits de baix. Des de baix. Eh, Se recomana que, tots, que hi vagin tots disfressats. I llavors, dia 1 de novembre, que serà divendres que ve, a les 5 de la tarda hi haurà una festa infantil, en trencada de tots sants per a tothom, i el dia 3 de novembre, que serà sàltre diumenge, hauràs inauguració del nou orgue parroquial, amb un concert a càrrec des Petit Cor amb veus d'homes i concert eh, i escor parroquial de Sant Rafel amb l'organista Óscar Palerm a s'església. Això és el que dona de sí les festes eh, de Sant Rafel, lo que queda de festes, perquè hi ha hagut un programa molt extens, de veritat. Això, amics i amigues, és el nostre camp, que vagi de profit perquè està dinant, que ja ho sé, sent una un oloreta molt bona, i això vol dir que les cases d'Eivissa i Formentera estan fent el que és habitual en aquesta hora, perquè les cases de fora es dinen molt prontes. I de bon profit Anem a sentir en Antònia d'en Que té moltes ganes de cantar Encara no ho havia fet des de que havíem començat Una altra vegada el nostre camp I l'anem a sentir Antònia quan vulguis Nascuts en aquesta terra Per això l'hem d'estimar Ana Castelleda i Vissa Posada enmig de la mà L'història d'aquestes illes em dóna molt que pensar, molt pronta a i explicada tal qual la vaig somiar. Déu neva va posar sis dies per poder el món acabar i en sis que treballava va decidir descansar. I una remata florida,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 buscant les coses estranyes quan tenim seu cosió. i si les deixam endarrere mos falta sa germanor que deixeu pensam bé de vegades l'opulí no és lo més bo Com que mos ha vist néixer no olvides nostru cor hi ha horts i hi ha històries quins vol escriure. També hi ha terra de pins que els pobres no hi poden viure. Hi ha afclots i reviscais i rebells que es ven i siula. I a tot qui viu-li content ni tant altros conviure. I m'ho tornem cap a Formentera, m'ho agrada anar cap aquí cap allà, com que ara hi ha transport que va i ve i ve i va, no sé si ha canviat ja l'horari d'hivern, però no m'ho falten, no falten barques per anar i per venir. I com que ara ho feim així de manera quan m'ho ve de gust, anem d'Eivissa a Formentera quan mos pareix escoltant a Francisca la fia del nostre recordat Pep Simon, que canta molt bé i que l'escoltam ara mos canta aquesta cançó i aquest any si ha salgut el tenim de disfrutar and <laughs> She got back and I say, come. tenim fruit ja tenim vida. I ja que som a formentera aprofitarem el viatge, perquè tampoc es tracta d'anar a venir venir anar que un acaba, acaba misttronat. Empa o portes, Empa o portes moscante aquesta cançó que segur que us agradarà i jo n'he fet una per dir-la ja n'hi ai, ai, ai, ai, ai, ai, el lot no s'entenia qui s'anuli sa brava ai, ai, ai, ai, i no es un torre siga ni tinga cap mot doctor ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que ell en s'ho mereixia ni ho prendria perir ai, ai, ai, Carmeu te estimo, torta te estimo, ai ai ai ai ai ai, he et va, seu cor i ai ai ai no tens, ben com vulgui els camins gaia, ai ai ai ai ai, he els alt, car el vim i si tenes en la frontera i te mar, t'ar sentit que diu que us som gruets, ah, però d'una safia no li passaria això. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que ninc me l'enduria i si vull que s'esbenint, i ara s'ha dit que em digues la teva pretensió, i no em venc tan picardies que jo som llei i, i, i, I a nix, tu no et perdí la nit, curióm. I de molt llum, vinc a veure-te i tant si fa fred com que l'al·lea iiaiaiai és perdó, anar-te a comprendre que et porta estima, si ai ai ai no es fas, que te la perdis que et molt te sap per si -sí, ai ai ai i que encara és joveneta i quan comi a si parlant, ai ai ai si Perdón, deu menjar que havia fonsi, ay ay ay ay part Artectes es en escada cap oi oi oi, és hom una figura i que teniu dins de sang, oi és vai, estàs per aules no m'mullan de nang, oi i parlant, les nostres coses comporten l'intensit, oi oi oi oi he gut pressona que t'han pelat mal d'aix, ai, ai, ai, i si el cal dit que era pobre i tenen sobrada d'aix, ai, ai, ai, i sa meu sent despetida no tenc més que un feixet, ai, ai, ai, i que això em ve d'una que em va fer d'una sica, ai, ai, ai, i de dol i una cadira i una panxa de fuc, ai, ai, ai, Ai, ai, ai, ai, un cat acordat d'aquí me per descansar en fer cal. Ai, ai, ai, no tinc, poden ser quins tenis de canviar els cults. Ai, ai, ai, ai, que et deix i menjar en guile que també som pesquets. Ai, ai, ai, jo n'hi Tu una per vile i ja ni on podíem estar millor un diumenge, així a l'hora del migdia a una bona taula, amb un bon dinar i amb una bona companyia que creiem que és la nostra, o volem creure-ho eh, quizás som massa creguts però amb aquesta musiqueta que mos agrada i que mos fa passar bons moments jo crec que no podem demanar res més, I jo m'ho pas molt bé I jo m'ho pas d'allò de lo millor, escoltant ses cançons que mos agrada, que hem anat recopilant any rere any dia darrere dia i que quan sabem que hi ha algun aconteixement allà que anem per cert, per cert que pronta parlarem de mel, que ja m'ho han avisat i aquí en el nostre camp en parlarem eh, també vull recomanar a tots els que tinguin notícies i que mos ho facin sabre perquè si no, clar, un no ho sap tot eh, som de ràdio però fas que mos sabre a través de Facebook a través de teléfono, eh, una crida en el D9, d 23 i mos deis, mirau que faim una festa o un dinar o una trobada o que ...que haurà una ballada o que estem de festa... O... ...i així ho sabrem tots, perquè si no, malament rai... Per, ...com per exemple, que m us hem fet saber... ...que hi ha una torrada en aquests moments... ...en el centre d'aprenentatge de la cala, ...organitzat per la Colla de la Britja... ...ala, idò, mirau, uh, així com qui no vol cosa... varen dir, què, feim una torradeta? I do idò, anem a comprar un parell de costelletes un parell de, de tires d'aquestes, eh, el que li diuen, no, no sé com se diuen en Vivi francament, tires d'assado, bueno, la qüestió... Carn per, eh, per torrar. sobresada, botifarró, bon papagès, bon vinnet i a passar el rato que d'això es tracta. De fer una reunió i xerrar i passar-ho bé. S'acola de la britja, en aquestos moments està preparant-se torrada en el centre d'aprenentatge de Sacala. I que per molts anys més i que ho passeu molt bé, la veritat. Petits, i grossos, i jovens i majors, eh, que ho passeu molt bé. Anem a escoltar ara una sonada de Xeremia que mos fa, crec que és en, en Xauet, crec que és en Xauet, sí. I ara tenim a dos Vins. Qui millor que s'altre. Un és molt jovenet i s'altre a ja tés seus anyets, però primer hem escoltant amb Vicent Cardona.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 jaes ni sen ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ni per ei ei ei Tu d'escopeta ja em voldria un caçada, i caça sense llibres, sense fusil de pita, i passa stra contornada i s'en ha perdut se lle ve lle lle lle lle lle lle parjua engresca, i s'et aprouen gresca lle no catanya i encara no men rica, Ra desbarram que deu malac. Conserva ye ye ye Ja ni re temas fos amb un sol de ye ye ye de Vicent. Eh? N'hi ha un tros de Vicent, és un, bueno, és un barruguet que això no és equivaturi, ja no deu un guard que la Déu deu un guard. I ara, ara sí que mon anam a Formentera altra volta per escoltar un altre Vicent. Ha set un dels bons cantadors que ho sé, i un dia el farem cantar, un dia el farem cantar. Leo comença que escoll que no, ja no sé cantar. Però si no sap cantar, sap recitar. I m'ho fa esclatar de riure. Anem a escoltar en Vicent Geroni. Dormint dalt un trespuntit, una blota fomigava i quan se l'espertà es matí, estava molt enfadada perquè el temps que va dormir, pensava que era casal i aferrava el seu coixí. No sé què li demanava però tan fort l'esbrunyí que li va sortir sellant, no hi ha portes discutir, que anava de bona vegada. Una parella de vells sortiren d'excursió i se'n se sense cap ell, molt allisats de rufó. I agafaren molt content s'escala de serió, però es cap de molt poc temps quan començà a fer remor ja et varen trobar dolents i els va agafar tremolor. Ni mal que us tingueren temps d'abrutxar-se el cinturó com si hagués tombat el vent que hi hagueren ja hi buscava i es ja hi va fer-ne ses dents i buscava apresurat mirant per dins els sostells de secador i el costat. Jo tenc el presentiment si no vaig equivocat, que abans de l'accident la devia veure. Vaig anar a pescar raó a l'altura de Cabrera, que hi ha molt bona pesquera, i em vaig agafar-ne cent d'os. I vaig agafar un enfós, però que era el sacoer, perquè dui una cuinera que ho fa bé i ho fa gustós. Com que la dona no era, no vaig fer molts empatxós, me'n vaig fer la parteguera més grosses que mai més fort. Com que ella s'apunyadera, cada volta els plats millors, fèrem de tota manera, de més sec i més brugós, la fe, se cosa, va anar a tu però amb un plan amorós. M'ho diguérem adiós, concluint la festa entera, però no acabat sisquera, que és un cas laboriós. Ara m'ha escrit de paguera i un conte molt espantós, que va amb una peixaguera i es desdia de s'enfós, o dit d'una altra manera, creu que en ve d'un serà 1960 disfrutu ells que pogueu. Més endavant ja hi auguu quan ribu en els set i no parlem dels 80 que encara que ja ribbeu cirurió ja no obstanta. Per això es creacans ja i es més pesades a creu i el que no he fet abans ja ago tam poc m’ hofraà. que en ser d'una certa edat, les dones us guanyen sempre, és es que el nostre és pesat, la seva feina és muller, perquè si el reparat. això és d'aquesta manera, ella només fares plats i tu el saps a collera. <fixi> Vaig anar a Caragol, un maquinet de Rosala, perquè així, quan no hi sol, és quan ells treuen-se bany. I em vaig trobar un redol que tots la duien a l'aire, vaig quedar afablant tot sol el mateix temps que pensava. D'això no m'ho semblant prou, que jo ja em pot aixecar-la. que és, si fa fred o plou, la veu sempre caputxada. Jo no vos ho dic per conya, d'això estic ben convençut, que de tots els que han vengut, som els més poques S'adona La dona ja m'ho ha dit, veuràs el que et passarà, que alguna s'enfadarà i et fotrà algun esclarit. Però no haureu enfadar ni fer cas del de que us dic, perquè ara t'he i tot això ho vull deixar. Vaig pel Lanço cap allà i crec que m'he convertit perquè em vaig a confessar cada matí i cada nit. En fer una altra sortida, en plan d'anar a passejar, vull anar a illes malvides, perquè he sentit apel·lar, que sa gent va a mig cunia, jo també ho vull aprovar, ja han fet una camia molt curteta de fal·lar, just barribes un brigo que el del rocassol estil·lar, i quan ballegis tots uns fills allà se vora de mar, poca alguna gavina, no em pateigis que la mar. El que més m'empiparia és que llavors m'hugues sorrat. Tinc por que jo li diria que també es pot menjar. Mm -hmm. Jo crec que no hi ha però me'n vaig molt content i d'una altra vegada, vas amb una telefonada i aquí em tendreu de i amics i amigues, això s'ha acabat, però només per avui i per aquest mes. El més que bé tornarem... Que el més que ve és dimanche que ve, no us preocupeu. Diumanche que ve tornarem, si Déu vol. Que tingueu una bona trencada, que tingueu una bona festa de tots sants. Que tingueu avui un bon eh, que acabament de diumenge I que tingueu una bona setmana. Va, que tingueu molta salut i alegria. Això ha estat el nostre camp i ens despedim fins diumenge que ve. Adeu i que ho passeu bé.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 ...o visite nuestra web bodegascanric.com...